Hej allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av veckan med Peter Krim. På grund av lite allmänt julstök så kommer vi inte göra något Instagram-inlägg den här gången utan det här kommer bara ut i poddflödet. Däremot så har vi ju rätt mycket grejer att prata om idag. Det blir en uppdatering om avsnittet om den allsvenska stjärnan och matchfixningen kom ju stod i veckan. Vi ska kolla på Brås nya rapport om ungdomsrån. Ingen kul läsning direkt. Men vi ska börja i ett lite ovanligt fall där mm. vi får själv och prata med en sjöklagare. Mm. Det handlar om ett tragiskt i, I början av veckan så skedde olyckan på Östersjön mellan Ystad och Bornholm, en dansk ö, där ett danskt fartyg på väg från Södertälje till Danmark körde ihop med ett större brittiskt fartyg. och sen kapsasade. Det var väldigt dramatiska bilder när man såg den här 55 meter långa fartyget ligga helt upp och ner då i väntan på att det skulle bergas till hamn. En man hittades ju död i fartyget och en man saknas fortfarande mm. när vi spelar in det här torsdag eftermiddag. Och där har man ju tyvärr gett upp tanken på att hitta honom vid liv. Mm. Och relativt omgående så inleddes en förundersökning om grovt sjöfylleri, grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt vållande till annans död. Och det är två män som då frihetsberövar det här i direkt eftermiddag. En brittisk medborgare och en kroatisk medborgare. Men så i onsdags då meddelade man att den kroatiske mannen släpps, men misstankarna mot den brittiske medborgaren kvarstår. Den brittiske mannen som är 30-årsåldern, han blev också häktad igår eftermiddag. Och förundersökningen den leds nu av Thomas Olvmyr som är sjöåklagare. Vissa brott är ju rätt speciella, rätt ovanliga, har en del parametrar som man kanske inte har i en annan typ av brottslighet. Och då har åklagarkammare som har med den här typen av fall att göra, alltså med hav, sjö... Till Fiske till exempel, de har bestämt sig att man samla de fallen på några få åklagare som har det som specialområde just för att det krävs den här specialkompetensen kring juridik kopplat till sjöfart och liknande. Det kan ju vara ganska svåra nätter att knäcka när sådana här olyckor sker, till exempel internationellt vatten, du måste samarbeta med dansk polis, du måste samarbeta med personer i utlandet för att få reda på information om personer och liknande. Och vi får se om vi har anledning till att återkomma till det här fallet och kanske prata om den här typen av specialåklagare i framtiden. Igår kom stummen om det vapen som användas vid mordet på 12 12-åriga Adriana i Norsborg förra året. I augusti skedde ju det mordet. Mm. Den här själva mordutredningen den pågår ju fortfarande. Men då mordvapnet, den AK-47, har det pågått så att säga en egen utredning om. Ja, den förekom ju då i en musikvideo som spelades in i Stockholm och även i Västerås i nära anslutning till att mordet skedde. Och i tingsrätten så dömdes männen för att hanterat AK-47 och ytterligare två vapen. Men efter att åklagarsidan då lagt fram ytterligare bevisning då dömer hovrätten dem nu för att ha hanterat totalt fem skjutvapen i samband med musikvideonspelningen. hovrätten dömer de tre männen för att ha hanterat vapnet och fastställer fängelsestraffet för en av dem. De andra två ändrar man fängelsestraffets längd för. En får ett något kortare straff och en man som även sitter häktad i mordutredningen han döms till ett längre fängelsestraff för det här vapenbrottet. Vi jobbar ju med två vanliga avsnitt mm. om just det här mordet och andra utredningar kopplade till det. Det kommer att komma efter årsskiftet. Och nu ska vi prata om en rapport ifrån Brå, brottsförebyggande rådet som har fått väldigt mycket uppmärksamhet här i veckan. Polisanmälningar om rån mot personer under 18 år, det har nämligen ökat i hela landet, det visar den här rapporten då som kom i veckan. Under förra året så var det nästan 2200 rån mot omyndiga personer som polisanmäldes. Och man började ju bena ut det här med ålder för rånoffer 2008. Och om man jämför med 2008 då så har det skett en ökning, då var det drygt 1500 anmälningar. Men någonting som har fått mer uppmärksamhet är ju att det har skett en mer drastisk ökning mellan 2015 och 2019. Mellan de åren har det ju skett faktiskt en fördubbling av de här rånen. Så vi kan ju konstatera att polisanmälningarna om rån mot unga personer, det har ju gått lite upp och ner kan man säga. Men man är som sagt väldigt bekymrad över den här ökningen och som sagt en fördubbling då mellan 2015 och 2019. Och anmälningsstatistik det är ju en sak men man ser även en ökning av rån mot unga i undersökningen där personer själva får svar på om de blivit utsatta för rån oavsett då om man har anmält det eller inte. Och kollar man i den här BRÅ-rapporten då kan man se att det vanligaste brottsoffret och också misstänkt gärningsperson det är helt enkelt killar. Men man har också sett en liten ökning av tjejer också även om det då är färre än 10% av de misstänkta rånarna. Och ungdomsrånen sker oftast på eftermiddag eller kväll mellan 3 på eftermiddagen och 10 på kvällen vid olika knutpunkter för kollektivtrafik eller vid köpcentrum eller gallerier. Ofta finns det också skolor och idrottsanläggningar i närheten och man kan ju säga att rånen sker ju liksom inte på isolerade platser utan det sker ju där det finns folk ofta. Det är ju folk i rörelse men det kanske inte är någon som uppmärksammar vad som händer när det är ett antal ungdomar. Det kan ju hända att man misstolkar situationen och inte ser att det är någon som faktiskt blir hotad och blir av med grejer. Om vi kollar på de misstänkta gärningspersonerna så har två av tre utlands bakgrund. Det innebär alltså att man antingen är född utomlands själv eller har föräldrar som Födda utomlands. Och det finns också en överrepresentation av misstänkta ungdomar i socialt utsatta områden. Och när man då tittar på vilka som blir utsatta så är det lite tvärtom. Där är det bara en av fyra som har utländsk bakgrund och där är det inte alls lika vanligt att man kommer från ett utsatt område. Om vi går tillbaka till de misstänkta då, då blir ju faktiskt en av fyra misstänkt för rån vid mer än ett tillfälle. Mm. I brårapporten konstateras också att rån kan vara ett slags strategiskt eh, karriärsteg för en fortsatt mm kriminell karriär. Och det här är ju bekymrande. Mm, och det är ju också väldigt viktigt att förebygga och sätta stopp för den här brottsligheten såklart. Rånen gör ju också brottsoffer väldigt påverkade, alltså rädda oroliga, att det sätter sig i en person när man blivit utsatt för den här typen av grejer. Och det är ju absolut inte konstigt. Man har också intervjuat föräldrar till mm. rånutsatta barn i den här brårapporten rapporten och man konstaterar att de barn som har råkat ut för det här, de vill vara hemma tidigt på kvällarna, de kan vara rädda för att stöta på gärningspersonerna mm. i närområdet. En del vill till och med flytta, alltså helt lämna en ort eller stad. Vi ska också säga att Kaliber i P1 mm. har tidigare gjort avsnitt om det här med ungdomsrån nu under hösten. Och nu på måndag så ska de uppmärksamma det här fenomenet igen. Det ska bli intressant att lyssna på. Ja, I veckan kom hovrättsdomen i en matchfixningsserva inom svensk fotboll och det blev rätt stora ändringar jämfört med tingsrättsdomen. Just det ämnet matchfixning och framförallt det här konkreta rättsfallet, det tog vi ju upp i våras i avsnittet Stjärnan, Fusket och Gänghotet mot idrotten. Det handlar om fyra män som åtalades för spelfusk och mutbrott– –och enligt polisåklagare ska två av dem, varav ännu tidigare då allsvensk spelare– –ha tagit emot pengar för att sabba det egna spelet. Den allsvenska spelaren ska ha dragit på sig ett gult kort i en match– –och den andra spelaren ska ha släppt in fler mål så att hans eget lag förlorade– Förutom att det då ska landa i ett åtal, alltså vanlig domstol, så förstör ju också det här för sporten på sikt. Det påpekade Svenska fotbollförbundets integrity officer Johan Claesson i programmet i våras. Min mardröm liksom det är att den stora allmänheten ska börja tänka på, på, på prestationer på planen som jag gör det. Men när man jobbar med det då blir man liksom rätt cynisk om man tänker hela tiden att det där ser tråkigt ut eller vad det nu kan vara. Men, men börjar det få fäste i stort, då har ju liksom en stor del av glädjen och idén med, med fotbollen liksom urholkat. Så det är där vi absolut inte vill, ham vill hamna. Det, det är vår värsta mardröm. I tingsrätten blev två personer dömda och den tidigare allsvenska spelaren var en av dem som friades. Men i hovrätten ändrades domen och samtliga fyra åtalade inklusive den tidigare allsvenska spelaren dömdes. Han dömdes till villkorlig dom för tagande av muta i maj 2019 och spelfusk under samma månad. Det blir ju intressant att se om det kommer överklagas i HD. Det är ju ett ganska speciellt fall ändå. Och det är ju väldigt få om ens något sånt här fall som har avgjorts i HD. Sen noterar vi ju också att en eh, rätt gammal polisutredning har blivit aktualiserad nu i veckan. Ja, den största polisutredningen i svensk historia, palme som eh, lades ner relativt nyligen. Vi har inte pratat någonting om Palme, vi har inte riktigt haft eh, anledning att göra det. Men eh, nu kommer det upp igen. Svenska Dagbladet hade ju ett avslöjande om det här om dagen. Det är en... Eh person man har hittat som ska ha skickat in dels ett bekännelsebrev och dels patronhylsor vår producent Viktor Papini är ju lite av en palmenörd mm. så att vi får väl se vad 2022 bär med sig det kanske mm. inte blir 52 delar Peter Krim om palmemordet men möjligen en eller två i alla fall Det var allt för Peter Krim veckan. Den här veckan på onsdag kommer vi tillbaka med ett vanligt avsnitt igen. Den här gången ska vi ta upp ett lite ovanligt ämne för vår podd. Vi ska prata om medhjälp till folkrättsbrott. Och om palmetredningen är den absolut största utredningen i svensk polishistoria- så är det här en, en av de största i alla fall. Det är 80 000 sidor förundersökning om Lundin Oils misstänkta brott i Sudan- under början av 2000-talet. Lyssna på oss nästa vecka. Vi ska försöka komprimera det här- mm. Göra det greppbart, helt enkelt Tack för det idag